Tiana Primera Hora Molt bon dia benvinguts al Tiana Primera Hora. En l'informatiu d'aquest dilluns ens fem ressot d'una nova aplicació tecnològica d'Endesa al nostre municipi i també a la resta de la comarca. Tot seguit repassem aquesta i altres qüestions en titulars. La companyia elèctrica Endesa instal·larà en els propers mesos dispositius electrònics que controlaran a distància el centre de transformació que dona servei a Tiana. Aquesta mesura consisteix en col·locar a la xarxa els mòduls electrònics necessaris i un sistema de comunicacions que permet accionar de forma remota els dispositius de maniobra des del centre de control de la companyia a Barcelona. La regidoria de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tiana, amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants i Serveis Tianencs, organitza una nova edició de la Setmana Gastronòmica de la Cuina de Tardor i del Bolet. Les activitats tindran lloc entre el 5 i el 14 de novembre. La instal·lació dels nous fanals al carrer Pau Giral ja està pràcticament finalitzada. De moment s'han muntat els pals dels llums que s'han ubicat finalment enmig de la vorera. Aquest fet va ser denunciat per part del grup municipal del Partit dels Socialistes de Tiana i també pel dianenc Josep Maria Tòfoli. Ara, amb els treballs a punt de ser enllestits, entre els veïns, opinions per tots els gustos. El carrer Josep Pla disposarà en breu de places d'aparcament delimitades per garantir l'accés en condicions òptimes a les vivendes. El ple de l'Ajuntament de Tiana d'aquest mes d'octubre ha aprovat per unanimitat una moció presentada per la regidora socialista Carme Cervera per pal·liar els problemes que generen amb els llocs d'aparcament d'aquest carrer. Un grup de tianencs ha organitzat pel pròxim dissabte 16 d'octubre una sortida cultural al Priorat. Es tracta d'una colla d'amics del poble que organitza aquestes excursions per descobrir plegats llocs i personatges de la història, la cultura, l'economia i la gastronomia catalana. Aquest són els últims dies per inscriure's al taller de grafiti que acollirà el pròxim 23 d'octubre al Casal de Joves de Tiana. Es tracta d'un curs d'iniciació a l'art del grafiti que tindrà una duració total de 5 hores. I en esports a nims baixos en el centre cultural esportiu Tiana després de la derrota d'aquest cap de setmana per tres gols a dos al camp del Masnou Atlètic. Es tracta d'un rival que es presentava complicat, però des del club tianenc han assegurat que el mal resultat ha estat conseqüència d'un arbitratge desfavorable. Tiana, primera hora. Notícies.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 desplaçar equips sobre el terreny en cas d'incidències per dur a terme les corresponents maniobres. Així, s'estalvia temps en la localització de d'avaries amb la conseqüent reducció del temps d'interrupció del subministrament elèctric i, en conseqüència, la millora de la qualitat del servei. Ho ha explicat el cap de premsa d'Endesa, Oriol Ossant. L'objectiu és facilitar i agilitzar molt més la reposició al servei. L'avantatge d'aquests dispositius és que pots connectar la línia des d'un simple ordinador prement una tecla, buscant sempre un model molt més eficient, molt més sostenible i sobretot d'integració amb el territori. Segons Endesa, aquests treballs al nostre municipi, que formen part dels plans d'inversió de la companyia Al Maresme, no només comporten una millora en el servei elèctric, sinó que són un pas més per dotar la infraestructura elèctrica d'aquesta comarca dels darrers avenços tecnològics, amb l'objectiu de donar una resposta adequada a les especificitats del territori i a les necessitats del seu mercat. Tot i així, no es prescindeix de les brigades de treballadors que s'hagin de desplaçar a la zona en cas d'emergència. Evidentment, si fent aquesta operació la línia no es connecta per si sola, és òbvi que alguna cosa passa. Llavors, igualment has d'enviar la brigada in situ a mirar què passa, perquè igual que ha hagut algun arbre, en cas d'episodis, per exemple, de ventades, doncs caig una branca o un arbre amunt de la línia. Llavors, evidentment, aquest dispositiu no funciona i fins que no envies la brigada, i el que ha passat, no pots reconnectar la línia. Però, per fortuna... Aquests són els menys casos, la majoria de les vegades amb una simple reconexió automàtica n'hi ha prou perquè la línia pugui tornar a estar en servei i d'aquí l'avantatge d'aquests dispositius. Segons la companyia, l'horitzó per Andesa està instaurar un model de gestió més eficient de la xarxa a tot el territori mitjançant l'automatització de les seves infraestructures. La regidoria de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tiana amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants i Serveis Tianencs organitza una nova edició de la Setmana Gastronòmica de la Cuina de la Tardor i del Bolet. Les activitats tindran lloc entre el 5 i el 14 de novembre. La tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament, Viviana Pérez, ha explicat quin és l'objectiu d'aquesta iniciativa en la qual es compta amb la participació activa d'una representació important del teixit comercial de Tiana. És promocionar el que és el producte ta ecològic local i uh, aprofitant que és l'època de tardor, doncs la cuina del bolet. Més perquè aquí Tiana tenim la sergala de Marina i hi ha molts bolets que es poden collir aquí a les proximitats. La principal novetat de la setmana gastronòmica de la cuina de tardor i del bolet d'aquest 2010 és una agrofira de productes ecològics i artesans de Tiana i també de la resta de la comarca. Al voltant d'una quinzena d'expositors es donaran cita al parc del camp de futbol vell. L'agrofira ha estat organitzada en col·laboració amb la regidoria de Medi Ambient. Santim Viviana Pérez aquest any eh, el plat fort que hem afegit és aquesta agrofira de productes ecològics i artesans. Per què? Doncs perquè aquest any treballem transversalment a l'Ajuntament i hem, hem demanat la col·laboració de la regidoria de, de Medi Ambient, la qual està treballant al llarg de tot aquest any amb les escoles i amb els comerços d'aquí de Tiana, tot el tema de producció ecològica. Llavors vam considerar que seria interessant afegir en aquesta setmana gastronòmica aquesta agrofira de productes ecològics i artesans. Una altra de les activitats activitats destacades és una visita al Celi Alta Lella per conèixer de prop com funciona una cava ecològica. Aquesta activitat es complementarà amb un curs d'iniciació al tas de vins que ja es va oferir en l'anterior edició. A més, també s'ha programat una sortida guiada per buscar bolets per la serralada de Marina, una xerrada micològica i una sessió de l'hora del conte de la biblioteca dedicada a aquest fruit típic de tardor. D'altra banda, i sota el títol Un comerç, un bolet, botigues de l'acís vendran bolets i lliuraran col·leccionables. A més els restaurants oferiran menús o plats on el bolet serà l'autèntic protagonista. Diana primera hora. La instal·lació dels nous fanals al carrer Pau Giralt ja està pràcticament finalitzada. De moment, s'han muntat els pals pels llums que s'han ubicat finalment enmig de la vorera. Aquest fet va ser denunciat per part del grup municipal del Partit dels Socialistes de Tiana i també pel tianenc Josep Maria Tòfoli a l'últim ple municipal. Tots dos van manifestar el seu desacord amb la instal·lació de la lluminaria enmig de les estretes voreres d'aquest carrer per l'afectació que podria suposar per la mobilitat dels tianencs que hi circulen a peu. Aquest fet va ser rebatut per l'equip de govern que va manifestar que revisaria els treballs per evitar dur a terme a una actuació que suposés un impediment en els desplaçaments dels vilatans. Ara, amb els treballs a punt de ser llestits, Ràdio Tiana ha consultat l'opinió d'alguns veïns del carrer Pau Giral sobre la ubicació del nou enllumenat. Entre ells, opinions per tots els gustos. Tu em dius que això està ubicat a lo que és Isaac Albénis, sí que et diria, home, és un carrer molt concorregut per peatons, però aquí a mi a nosaltres no ens influeix en res. Home, doncs no em sembla bé, a més de la vorera no és correcta. Aquí com passem nosaltres. Aquí el carrer que s'estan els estan ficant a fora de la vorera, pues com anem això. Hombre, lo que entiendo és es que una persona major si passa per aquí, pues le resultarà incómodo, però a mi no me molesta nada. La instal·lació dels llums al carrer Pau Giral forma part de la segona fase de renovació de l'enllumenat públic de Tiana que permetrà estalviar fins a un 20% d'energia elèctrica. El canvi de l'enllumenat està subvencionat pel fons estatal per l'ocupació i la sostenibilitat local. A banda del carrer Pau Giral, Roderic Robert també pertany a aquesta segona fase de renovació de l'enllumenat. En aquesta via, també caracteritzada per disposar de voreres estretes, la instal·lació dels llums s'està realitzant a la calçada, a tocar de la vorera. Aquí de moment hi ha instal·lats els encoratges dels fanals.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 A més, com no hi ha senyalització, veïns d'altres carrers i familiars que van a buscar els nens a l'escola, aparquen sovint tapant les portes d'entrada a les cases impossibilitant la mobilitat dels veïns. D'aquesta manera, la moció sol·licita que es pintin a banda i banda del carrer on no hi ha vorera línies que delimitin el lloc d'aparcament i deixin lliure les portes dels domicilis. Sentim Carme Cervera. No és el problema només de l'escola. El problema és que tenim la proximitat al camp de futbol vell, on se fan actes de tot tipus, que és lo normal el normal a la nostra poble. I per proximitat també venen a aparcar a diferents hores de la nit. I clar, a lo millor per la llum no es veuran les ratlles, però m'imagino que com mínim pots trucar a la patrulla, igual la truces, però si més no, les persones que quan li dius que per favor no et tapin la porta que vegin que veritablement hi ha una ratlla que ho prohibeix i si més no ho condiciona. Des de l'equip de govern es va assegurar haver estat estudiant aquesta qüestió, per donar resposta a la petició de la regidora socialista que ja havia estat traslladada a la Corporació Municipal Temps Enrere. En aquest sentit, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tiana, Enric Nolis, ha manifestat que tenen previst fer les actuacions pertinents per corregir el problema d'aparcament al carrer. Volem prendre constància dels fets que vostè manifesta aquí i li va encarregat als responsables de la Guàrdia Vana de la Policia que fes una comprovació a tres dies i que fes un informe. Aquest informe està lliurat, lliurat favorablement. Recomanant l'adopció la, de les mesures aquestes que fa falta fer en aquest pla perquè els, els, els que viu viuen allà, els responsables de l'habitatge, no tingueu aquests inconvenients. a nosaltres. Jo no sé si seran les línies frotlles o les ratlles groves o què, però es una actuació perquè això pugui ser així, la zona de la ciutadella on hi ha instal·lades les escoles Lola Anglada i Tiana es veu afectada diàriament per problemes de trànsit i d'aparcament, especialment a les hores d'entrada i sortida dels alumnes dels centres educatius. Amb la delimitació de les places d'aparcament al carrer Josep Pla es pretén evitar que els veïns tinguin dificultat a l'hora d'entrar i sortir dels seus domicilis, sobretot pel que fa a les persones amb mobilitat reduïda o amb cotxets. Tiana, a primera hora. L'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tot seguit repassem altres notícies de la comarca en un format més breu. Badalona BadalonaParlaCatalà.cat és el nom del nou web per persones nouvingudes d'aquesta ciutat que vulguin aprendre el català. L'objectiu és apropar l'oferta d'aquesta llengua a la població en general i als nouvinguts en particular a través d'una eina que s'actualitzarà constantment i en la qual els que en facin ús hi trobaran recursos d'aprenentatge i de difusió del català. L'aplicació informàtica inclou una guia dels cursos de català que es fan a Badalona amb els diversos nivells, horaris i centres on s'imparteixen els diferents vincles i recursos per l'aprenentatge del català i un test en aquesta llengua que ajudi qualsevol persona a conèixer quin és el seu nivell lingüístic entre d'altres. L'Ajuntament de Mataró ha iniciat els tràmits per incrementar la protecció dels esgrafiats de les façanes, un element patrimonial present en un munt d'edificis de la ciutat. D'aquesta manera, el consistori mongatí dóna resposta a les reivindicacions d'alguns artistes locals. L'objectiu de la modificació del Pla Especial del Patrimoni, que van aprovar tots els grups municipals, és posar en relleu aquestes obres decoratives públiques. I acabem a Arenys de Mar, on l'Ajuntament i els paradistes del mercat encara no han tancat cap acord per modificar l'ordenança municipal sobre els horaris d'obertures a les tardes. Les dues parts ja s'han reunit, encara que les converses han de continuar aquesta setmana. L'alcalde Arenys de Mar, Ramon Vinyas, ha explicat que l'acord entre paradistes i l'Ajuntament està proper. Segons diu, la reunió va transcurre de manera cordial, sense problemes, i per tant el més probable és que llegi hagi una entesa i el conflicte resolgui favorablement per les dues parts.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 Un grup de tianencs ha organitzat pel pròxim dissabte, 16 d'octubre, una sortida cultural al Priorat. Es tracta d'una colla d'amics del poble que organitza aquestes excursions per descobrir plegats llocs i personatges de la història, la cultura, l'economia i la gastronomia catalana. En aquesta ocasió, la sortida serà a partir de 3 quarts de 8 del matí des del parc de l'antic camp de futbol. Una de les organitzadores, Maria Ferrés, ha donat tots els detalls del recorregut. Segurament anirem al mèdol a visitar, o sigui, a, a, a, a, a esmorzar comèdul i després visitarem la pedrera romana. D'allà ja anirem cap a Siurana, on ens espera la guia per fer la visita al poble després de dinar i després de dinar eh, a la cartoixa d'Escaladell que ens ha semblat que el veri la cartoixa aquí tiana eh, encara que aquella ja no, no queda res només quedan les pedres eh, doncs pot ser interessant i pot agradar a la gent La cartoixa de Santa Maria d'Escaladell va ser fundada al segle XII per al fons el cast i va ser la primera cartoixa de la península ibèrica de la qual van sorgir les altres cartoixes catalanes Els seus dominis van configurar el territori històric del Priorat, més reduïts a l'actual comarca del mateix nom. La seva ubicació al peu del vessant sud de la serra de Montsant li dona un mar paisatgístic incomparable. Un altre dels plats forts a la sortida del pròxim 16 d'octubre és el poble de Siurana. La seva situació sobre un penya segat sobre el riu del mateix nom i el barranc de Prades, Gallicant i Montsant fan de Siurana un paratge de gran bellesa, un focus d'atracció turística i excursionista de gran importància. El lloc ja va ser declarat l'any 1961 paratge pintoresc. Més tard, el 19... 1995 va ser declarat Be Cultural d'Interès Nacional amb la categoria de conjunt històric. Entre els llocs d'interès d'aquest municipi es troba l'Església Romànica de Santa Maria, que va ser construïda entre els segles 12 XII i 13 amb l'arribada de les tropes de Berenguer IV l'any 1154. Aleshores, Siurana era l'últim reducte serraí de Catalunya. A més, la localitat conserva restes del castell àrab, una fortificació que pertanyia a un ampli territori musulmà i que estava ubicada estratègicament. Per per últim, també es pot visitar el salt de la reina Mora, una cavitat natural que deu aquest nom a una llegenda que té com a protagonista la reina Abdelazia, filla del senyor de Seurana, que a l'arribar a les tropes cristianes va preferir saltar l'abisme amb el seu cavall abans que caure en mans enemigues. Els interessats en inscriure's en aquest viatge poden fer-ho trucant al telèfon 93 4,65, 71 51. Hi ha un total de 38 places i ja hi ha més d'una trentena confirmades. El preu de la sortida està al voltant dels 50 euros. Aquests són els últims dies per inscriure's al taller de graffiti que acollirà el pròxim 23 d'octubre al Casal de Joves de Tiana. Es tracta d'un curs d'iniciació a l'art del grafiti que tindrà una duració total de 5 hores. El tècnic del Casal de Joves, David Saez, n'ha donat més detalls. Aquesta vegada s'ha demanat permís per pintar el parec del doctor Mascaró i també es farà una pancarta com les que han ha aquí per donar una mica més de en al Casal de Joves. Part també de que és una activitat que els agrada molt i així també doncs, profitem el recurs i jo que sé fiquem més decoració que sempre els agrada molt. Tots els interessats poden inscriure's gratuïtament al Casal de Joves de Tiana fins al 15 d'octubre. No obstant, ho recordem que les places són limitades i que per participar cal ser major de 12 anys. D'altra banda, el Casal de Joves inicia aquest octubre un cicle de cinema de terror. El pròxim dimecres es donarà el tret de sortida amb Hostel, un film que va veure la llum al 2006 i que va ser escrit, produït i dirigit per Eli Roth. L'argument se centra en la història de tres joves que van a una ciutat eslovaca a la cerca de sexe fàcil i gratuït, però allà es trobaran amb un autèntic infern. La seva estrena va ser restringida en alguns països a causa de la naturalesa gràfica de la cinta. El pròxim dimecres 20 d'octubre serà el torn d'Exorcisme en Connecticut, de Peter Cornwell. La pel·lícula es va estrenar el 2009 i narra la història real d'una família que es veu forçada a canviar-se de casa per ser a prop de la clínica on el seu fill adolescent està sent tractat d'un càncer. Amb el temps descobriran que la nova vivenda és una antiga funerària, les parets a la qual amaguen una fosca història. Al punt i final del cicle de terror del casal de joves el posarà la cinta Pesadilla en Elm Street, el origen. En ella l'espectador es troba amb un grup de joves que comparteixen un lligam comú. Tots estan sent perseguits per Freddy Krueger, un assassí desfigurat que se'ls apareix en somnis.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 no s'ha deixat de, de, de picar dos penals, però claríssims, però claríssims, no s'ha anul·lat un gol claríssim, i, i, i bueno, i a les 10 minuts nosaltres ja teníem quatre tardes grogues, i ells i automàticament bueno, això ha condicionat moltíssim el partit. La primera part va començar amb jugades erràtiques dels tianencs que van ser aprofitades pel rival per avançar-se en el marcador. Els homes de Joan Casador van tenir tres ocasions de gol clares que els haguessin permès arribar el 2 a 1. No va ser però fins més endavant quan en una jugada de contraatac al centre cultural i esportiu va aconseguir marcar el seu primer gol. A la segona part els tianencs van sortir en forces renovades però segons ha indicat Casador en un clav fora de joc el rival va sumar el 3 a 1. A partir d'aleshores el domini dels tianencs es va fer evident, però no van poder remuntar el partit. Segons el tècnic del primer equip, l'arbitratge hi va tenir molt a veure. La pròxima cita esportiva pels tianencs els portarà a enfrontar-se a la Juventus. Joan Cassado ha explicat que a partir d'aquest pròxim partit es veuran les cares amb rivals de la seva lliga. Ara de la nostra lliga, com es diu, perquè aquests equips pràcticament han d'estar la part de dalt, però jo estic molt satisfet, tant del partit de la setmana passada com el d'aquesta. Suposo que ara que venen els rivals més assequibles, o sigui, més amb la nostra lliga, pues, poder disfrutar una miqueta més. La joventus ocupa la part baixa de la taula i en aquest sentit pot afavorir una victòria bastant còmoda dels tianencs. A més es tracta d'un rival que es notereix de molts jugadors del plan T, igual que el centre cultural i esportiu. Casados ha mostrat confiat, tot i que no descarta que es puguin endur alguna sorpresa. Diana primera hora. L'entrevista. Com dèiem, la companyia elèctrica endesa instal·larà en els propers mesos dispositius electrònics que controlarà a distància el centre de transformació que dona servei a Tiana. Això farà que en un moment de veria es redueixi el temps d'interrupció del subministrament elèctric. I per conèixer més atells sobre aquest tema tenim a l'altre costat del telèfon el cap de premsa d'Andesa, Oriol Ossam. Bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs uh, explica'ns una mica en què consisteix aquesta mesura que, que implantareu en breu a Tiana però també a altres municipis de tot el Maresme correcte, doncs justament aquesta mesura és molt simple, és col·locar a sis centres de transformació repartits estratègicament a la comarca del Maresme uns dispositius electrònics que el que permeten és controlar la línia elèctrica a distància des del centre de control que la companyia té a Barcelona Capital amb un únic objectiu i molt simple, que si mai hi ha qualsevol mena anomalia o haveria alguna de les línies elèctriques que afecta la comarca, des del centre de control la pots reconectar automàticament, des de distància i per tant doncs, el temps de reposició del servei és molt més àgil i molt més ràpid que era fins ara. Per tant, quina, doncs, amb quina voluntat neix o d'alguna manera doncs, suposo que és una evidència més mmm, d'aquest treball per intentar millorar el servei a la comarca, no? Evidentment, la voluntat és únicament aquesta, és el benefici final dels clients de millorar la seva qualitat i la continuïtat en el servei elèctric. En fet En aquest cas concret, aquests sis centres de transformació, que per tant alimenten sis línies elèctriques diferents, beneficiaran un total de 12 municipis repartits pel Maresme, un d'ells Tiana, amb un total de 30.000 clients repartits entre aquests 12 municipis. Per tant, l'objectiu final d'aquesta mesura tecnològica, d'aquesta innovació que s'està aplicant a la xarxa elèctrica de la comarca és un i únic que és beneficiar i millorar el servei elèctric d'aquests 30.000 clients. És a dir, que la companyia d'alguna manera s'estalvia, com deies, doncs, desplaçar equips i per tant també s'estalvia un diner, la companyia, suposo, no equip humà. No tant és l'equip home, perquè l'equip home és el mateix, evidentment, i el temps sempre a disposició si hi ha qualsevol mena d'emergència de, o incidència i calgui mobilitzar-los, sinó justament l'objectiu és eh, facilitar i agilitzar molt més la reposició al servei. L'avantatge d'aquests dispositius és que pots connectar la línia des d'un simple ordinador prement una tecla. Evidentment, si fent aquesta operació la línia no es connecta per si sola, és obvi que alguna cosa passa. Llavors, igualment, has d'enviar la brigada in situ a mirar què passa, perquè que ha caigut algun arbre en cas d'episodis per exemple de dentades, doncs una branca o un arbre amunt de la línia o s'hagi trencat algun aïllador o alguna peça llavors evidentment aquest dispositiu no funciona i fins que no envies la brigada repari el que ha passat, no pots reconnectar la línia. Però per fortuna aquests són els menys casos la majoria de les vegades amb una simple reconexió automàtica n'hi ha prou perquè la línia pugui tornar a estar en servei i d'aquí l'avantatge d'aquests dispositius És a dir que una molt bona notícia per tots aquells que ens estiguin escoltant i que, doncs, aquesta reducció del temps d'interrupció del subministrament elèctric que moltes vegades és una de les preocupacions no? quan hi ha uh, aquestes interrupcions del servei doncs sempre preocupa no? fins quan? fins quan no? uh, Aquesta és una solució que s'ha trobat des de Barcelona Capital Exacte, de fet és una solució que ja s'està aplicant des de fa un cert temps de forma gradual i paulatina a la immensa majoria de les línies elèctriques que la companyia té repartides a les 41 comarques de Catalunya el Maresme evidentment per raons òbvies és una de les més importants i significatives on es fan aquest tipus de treballs i evidentment no ha acabat aquí És a dir aquest, aquest dispositiu que s'aplicarà a partir d'ara beneficiarà aquests 12 municipis que es farà a mig curt termini però evidentment queden altres dispositius que s'anirà instal·lant a mesura que abans i el temps i evidentment l'any que ve el 2011 també altres punts del Marès, on fins ara encara no s'han pogut instal·lar Uh, D'alguna manera aquesta també és una mesura doncs, que surgeix com un, una resposta a les necessitats del nou mercat, també la comarca del Maresme, però suposo que també, com deies, a tot Catalunya. Sí, sí, sí, perquè evidentment l'energia elèctrica és un fet molt curiós, perquè té uns cent i pocs anys d'existència, però malgrat aquest pas del segle, en essència... El sistema elèctric no ha canviat tant, no deixen de ser pals i fils elèctrics els que transporten l'energia a les cases. Evidentment eh, són d'una manera o d'una altra, aeris soterrats, més prims, més greixuts, de fusta, de formigom, torres metàl·liques... Pot canviar la tecnologia, però el sistema de transmissió és exactament igual d'ara de fa cent anys quan es va inventar l'electricitat i el que sí que ha canviat, per fortuna en tot aquest temps, són els mecanismes tecnològics que van inventant i van sortint al mercat tan bon punt surten, s'apliquen i es comprova que funciona, la companyia és la primera que els compra i els implementa a tota la seva xarxa amb l'objectiu evidentment de millorar-la i actualitzar ne en els temps eh, actuals no? i evidentment, doncs, en benefici no només d'aquesta agilitat amb la reposició del servei als clients, en cas que hagi una mena d'averia, sinó també amb les pròpies com bé comentàveu, necessitats necessitats del mercat elèctric, si hi ha un creixement important en algun municipi, bé perquè sigui el propi creixement vegetatiu de la població, o bé perquè hi hagi un nou polígono industrial, i per tant unes noves necessitats que requereixin aquests nous mecanismes. Inclús necessitats del propi territori en les seves especificitats, no? No cada comarca de, de Catalunya, doncs, té unes característiques també inclús uriogràfiques diferents, i suposo que l'acompanyi això ho de tenir molt en compte, no? Totalment, sí, sí, és cert. És, evidentment, en, en el cas del Maresme, potser no seria l'exemple, perquè estàs molt a prop de nuclis urbans eh, significatius, la companyia ja hi té brigades, en no? el cas del Maresme doncs a Mataró Capital, per descomptar tenim brigades pròpies i si no, doncs a Barcelona i que no cau tampoc tan lluny, per tant el temps de desplaçament, les vies de comunicació també són fàcils, per tant, pots arribar amb una certa rapidesa en els punts on calgui. Evidentment, amb altres punts del territori català la pròpia diversitat eh, orogràfica de les comarques fa que en alguns punts sigui molt més lent al seu possible accés, per tant, insta aquests mecanismes en punts de comarques, sobretot de muntanya, on els accessos poden ser més difícils, agilitzar-hi molt aquesta reposició i, per tant, els serveis que la companyia presta. I a més, doncs, la companyia endesa, però en general totes les companyies elèctriques doncs, i, i d'altres àmbits, la tendència és anar cap a un model més eficient, no? Per descomptat, per descomptat aquest és l'objectiu final. Com ho comentàvem, fa cent i pocs anys que existeix l'energia elèctrica i sempre s'ha millorant a mesura que va passant el temps per actualitzant tots els mecanismes que surtin buscant sempre un model molt més eficient, molt més sostenible i sobretot d'integració al el territori. Uh, com dèiem, són uh, fins a sis centres de transformació que donaran servei a una dotzena de municipis maresmencs, una inversió de prop de 118.000 euros en aquestes instal·lacions. Uh, per tant, suposo que es continua doncs, aquest treball d'adequació a la comarca, no? És a dir, no és un punt i final, no? Aquesta en mesura... En absolut, és un punt, un punt i seguit. Molt bé, doncs estarem a l'espera que es posi un funcionament. Com dèiem, serà els propers mesos, no? Més o menys? Sí, sí, sí, en principi en aquest últim trimestre del 2010, si no tot, bona part d'aquestes instal·lacions ja s'hauran modernitzat amb aquests nous dispositius electrònics i, evidentment, si no eh, només comença el 2011 s'acabarà d'implementar la nova mesura. Molt bé, doncs Oriol Ossan, cap de premsa d'Andesa, moltíssimes gràcies per atendre la trucada. A vosaltres, molt bon dia. Que vagi bé, bon dia. Fins ara. La entrevista